Це любов до країни, в якій народився. А всі інші маленькими хвильками підсилюють її велетенський дев'ятий вал. Якби вона усвідомила це раніше, чи міг би так довго тягтися для неї сон у вісні з його паралельними приємними затишними реаліями в яких пахне кавою, океаном, квітами, фарбою, чистими шовковими простирадлами, віскі Глен Моранж і тисячолітнім пилом Донробіна. Усе це виявилося чудовим тимчасовим замінником усього справжнього, що жило в ній відтоді, коли вона поставила знак оклику під фразою Люди, ви вільні. На ватяних ногах вона ходила з кінця в кінець свого розкішного і тим не менш тимчасового і чужого помешкання, і вовняний білий килим горів під її босими ступнями. Адже там, в її рідному місті, в її країні, палало зовсім інше вогнище, ніж у каміні. І колишні однокурсники, котрі називали її лисицею, тримали оборону, під градом куль, дією підтверджуючи її дитячі слова. Виходило так, що талант, за яким вона ховалася роками, лише нашарував на ній захисний панцир. Але тепер він виявився непотрібним. Злива любові змила його разом зі шкірою. «Ви дійсно хочете летіти до Києва, місіс Маклеїн?» Дівчина з філії посольства запитально поглянула на Енджі, ніби та замовляла квиток на місяць. «Так». Дівчина поглянула в монітор. Енджі напружилась. Ось зараз і вирішиться доля. Якщо її розшукує Інтерпол, це стане зрозуміло за мить. І її роздвоєний нинішній шлях стане однією доріжкою – до американської в'язниці. Але вона готова рухатися в будь-який бік, аби не стигнути в своєму скляньому сні. Дівчина відірвалася від монітора, обернулася до неї з привітною казенною посмішкою, виняла з ксероксу роздруківку, простягнула Енджі. Можете замовляти квиток, місіс Маклейн. Отже, ніхто її не розшукує. Дякую. Енджі підвелася, склала документи у пластиковий файл, попрямувала до виходу. Почула, як дівчина сказала своїй напарниці. Певно, знудилася за адреналіном. Один день в очікуванні рейсу довелося провести в Еденбургу. І так само, як тоді, коли прилетіла до Шотландії, вона мала з собою обмель речей, тільки вовняну картату куртку, кросівки і вовняний капелюшок з довгими зав'язками. Вона не поверталася. Вона просто їхала туди, де мусила бути. Якщо я втомлюся від життя, якщо матиму вибір, де закінчити свої дні, я повернуся. Навіть якщо житиму на іншому кінці світу. Увечері потелефонувала своїй єдиній подрузі, місіс Страйзен. «Мел, дорога, я їду додому». «Дякувати Богові», – почула у відповідь. «Я скучила за тобою». «Мел, ти не зрозуміла». Я їду додому, до Києва. Завтра вранці. Слухавка булькнула і затнулася, ніби знепритомніла. І Енджі відчула, як з паперовим шурхотом рветься навпіл її душа. «Мел, Мел, я, я не можу сидіти тут, біля твого каміна. Зрозумій і пробач!» помовчала очікуючи на рідний голос, і дочекалася. Він був хриплуватим. Уявила, що десь поруч із Мел сотою кожне її слово залізна гава, нагостривши обидва вуха. «Ти дійсно вважаєш, що твоя присутність там щось змінить?» «Так», – сказала Єжи. «Там важать кожні руки!» Посміхнулася і додала. «Здається, я... я розгадала, що написано на твоєму пікцькому гобелені». «Що? Воля або смерть?» «Це тупий ідеалізм!» – гнівно прокаркав голос. «Або примха!» «Та мені начхати, як це називається!» Огризнулась у відповідь. Я їду і крапка. Вибач за пафос, але це моя батьківщина. І додала після паузи. До речі, і твоя також. Слухавка знову булькнула, ніби місіс Страйдзен ковтнула свого улюбленого Глен Моранджу. А потім вона сказала Залиш ключа під килимком. Це могло означати все, що завгодно. Все, що завгодно, крім одного – засудження. Я, я люблю тебе, Мелі. Залиш ключа під килимком. Пам'ять тіла, про яку вона думала багато років тому, дійсно існувала. Це була та пам'ять, котра дозволила їй без жодних перешкод і зайвих запитань доїхати в експресі з аеропорту до Лівобережної, пересісти на метро, вийти на станції Хрещатик і підземним шляхом перейти на Майдан Незалежності, до труби, що вела нагору. Поки їхала, дивувалася тому, що місто виглядало спокійним. Вулицями ходили люди, навіть сиділи в кав'ярнях. В салоні автобуса лунала якась новітня попса. Їй все уявлялося інакшим. Таким, як було в 2004-му під час Помаранчевої революції, коли вулицями і провулками ходили люди з прапорами і сигнальними дудками, а в метро лунали вигуки, на які відгукувалися сотні голосів. Але цей удаваний спокій видавався Тривожнішим? З острахом вона виїхала на поверхню труби і, мов у воду, ступила на майдан.